Szép napot mindenkinek, nagyon jó visszajönni Tatabányára. És tudom, hogy a csapat nagy izgalommal várja, hogy az elkövetkezendő két napban ellátogassunk az iskolákba. És nagyon örülünk neki, ha ti mind gyülekezet, imádkoznátok, és, és nagyon, ö, tehát örülnénk ennek, és, és köszönjük. Amikor bemegyünk az iskolákba, gyámáztok értünk. We're just here for a few days, but we want to build on the ministry that you have begun here in your your city. És igazol csak néhány napig leszünk itt, de szeretnénk mi is abban szolgálatba bekapcsolódni, arra építkezni, amit tikeztetek el itt a városban. And it will be exciting to see the people that we connect with that they will hear of Calvary Chapel here, and be interested and in down the years or Days, down the way that they would start to és nagyon, uh, nagy, nagy, nagyon örömmel várnánk, hogy az lenne, hogy mi beszélünk az embereknek uh, Istenről és a gyülekezetről és akkor mi elmegyünk és utána ezek az emberek eljönnének hozzátok és folytatnátok ezt a munkát. And that's why it's a wonderful to even build upon what Matthew been preaching on. In the of és az is egy nagyszerű dolog, hogy most a Máté evangéliumában tudok arra építeni, amit eddig a Máté tanított meg a többi vén. And that's what we're going to be looking at this morning, the next chapter in Matthew, Matthew chapter 28. Don't turn there yet. Úgy, még ne ode, de a Máté 28. fejezetével fogunk már foglalkozni. A well, part of this trip, uh, we are um, Reporting back through és ugye, ahogy itt utazunk Európában, a facebook segítségével tudósítjuk az otthon maradtakat az utazásunkról. another team of students that are traveling up in the northwest of the US in the areas of Portland and Seattle. És van egy másik csapat a bibliai iskolákból, akik az Egyesült Államoknak az észak-nyugati részén, Portland és Seattle környékén szolgálnak most two nights ago when I went on Facebook to see how their trip is Két nappal ezelőtt, amikor megnéztem a Facebookot, hogy ők hogy vannak, az a másik csapat. akkor képzeljétek el, azt láttam, hogy ők egy kis busszal utaznak. És azt a képet láttam a Facebookon, hogy, hogy elakadtak az úton, elfogyott a benzén az autóból. Veled is volt így, hogy kifogyott az üzemanyagod. Have you ever run out of gas driving? Volt e úgy veled, hogy egyszerűen csak elfogyott a benzin? Tegye fel a kezét, aki. What when you run out of gas, hát akkor mi történik? On the side of the road. Teljesen kétségbe esetten ülsz ott az út szélén. Well, the question this morning is, have you run out of gas spiritually? És a mai kérdésem viszont az lenne hozzátok, hogy lelki értelemben kifogyott -e az üzemanyagotok. Life, and hopeless, and és néha lelki értelemben ülünk az út szélén, teljesen kétségbe vagyunk esve, semmi segítségünk nincs, és azon gondolkodunk, hogy hogyan töltekezzünk be újra. So if you have your Bibles, turn with me to Mark chapter three. Most elllapozzatok a bibliátokban a Mark háromhoz. And we'll begin in Mark chapter three and just looking at verses 13 to 14. Itt a 13mas is a nées verset fogjuk megnézni. As Matthew has been bringing you through the Gospel of Matthew, és most ugye a Máté evangéliumában a uh, Jézusnak a keresztrefestésével és a feltámadásával foglalkoztunk eddig. És most itt uh, visszalapozva a Márk evangéliumában látjuk Jézus szolgálatának a kezdetét, és majd a Máté 28-ban látjuk ennek a végét. But in Mark chapter 3 and I'm going to read verses 13 to 14. A, a Mark 3. Mark 14 et olvaszuk. And he went up on the mountain and he summoned those who he himself wanted and they came to him. And he appointed 12 so that they would be with him and that he could send them out to preach. Azután felment a hegyre, és magához hívta akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Sokszor, ugye, amikor egy útra indul az ember, akkor fel kell tankolnia. And what dolyat. Jesus Christ wants to teach his disciples right here at the beginning is they're going to be commissioned, they're going to be sent out on a long travel és Jézus is ezt tanítja a tanítványainak már rögtön itt az elején, hogy tudatja velük azt, hogy ők ki fogja küldeni szolgálatra, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, föl kell, hogy töltekezzenek, mielőtt elindulnak. És like azért tetszik nekem, amikor azt mondja az ige, hogy Jézus odahívta a tizenkettőt, They came to him. Ők pedig odamentek hozzá. Jesus Christ doesn't force obedience. At times I wish he would force me to obey. Jézus nem kényszerít iránk az engedelmességet, bár néha kívánnám azt, hogy ő csak úgy kényszerítene arra, hogy engedálmasak legyek neki. But they came to him. Hanem ők mentek oda hozzá. And I know I probably shared this story the last time. És valószínűleg elmondtam már nektek ezt a történetet tavaly. But I remember on one occasion our daughter Annika de emlékszem egyszer a kislányunk Anika. She was next to a busy road, ő ott állt egy forgalmas út mellett. És uh, lehet, hogy, hogy, hogy azt akarom neki mondani, hogy oké, ne, ne menj oda az autók közé. De nem azt mondom neki, hogy kislányom ne fuss ki az autók közé. You know what I tell her? Tudjátok, hogy mit mondok? Gyere hozzám! Azért, mert amikor mi is oda megyünk a mi atyánkhoz, akkor ezzel egyúttal távol maradunk a veszélyektől, és vele vagyunk a mi atyánkkal, és élvezzük az ő társaságát. Hányan vagyunk most itt, hogy fáradtak vagyunk? A, a csapatot nem számoljuk, akik az idő áltolódással küzdenek éppen. But how many of us are tired, hanem inkább úgy értem ezt a kérdést, hogy hányan vagyunk lelkileg, szellemileg fáradtak. And we're right near the edge of danger, és néha mi is ott állunk egy, egy veszélyes, forgalmas út mellett akár a házasságainkat illetően veszélyek mellett. Bármilyen kapcsolatunkban fennálló veszélyek. Danger in our own spiritual lives, vagy a mi lelki életünkben fennálló veszélyek. És az a kísértés, hogy csak itt távol maradjunk a bűntől. És ebben nagyon jók lehetünk, hogy szépen távol tartjuk magunkat a bűntől. But that's not the Christian life. De a keresztény élet nem erről szól. Ez a vallás. Religion tries to stay away from sin, a vallás azt teszi, hogy csak megpróbál távol maradni a bűntől. But a relationship with Christ, we enjoy him. De ha kapcsolatban vagyunk Krisztussal, akkor élvezzük az ő társaságát. Think about it now. Gondoljatok ebbe bele. Jó férj vagyok, hogyha távol tartom magamat más nőktől? Hanem akkor vagyok, vagyis... Vagy akkor vagyok jó férj, hogyha közel tartom magamat a feleségemhez. Abból nem fogod meg tudni, hogy én közel vagyok Krisztushoz, szimplán, hogy távol tartom magamat a bűntől, hanem abból fogod ezt meg tudni, hogy én közel maradok az én Uramhoz. And so right in the beginning here in Mark chapter 3, as in Matthew, Jesus Christ is forming a group of 12. Tehát láthatjuk ezt a Márk evangéliumának az elején és a Mátéban is, hogy Jézus egy 12-es csoportot alakít ki a tanítványaiból. So 3, Tehát a Márk 3.14-ben látjuk azt, hogy az első dolog, amit ő akar, az az, hogy vele legyenek. That is intimacy. Ez a, a meghitt kapcsolat vele és aztán, majd a szolgálatának a végén kiküldi őket. Nem tudsz úgy elmenni szolgálni, hogy nem voltál előtte Krisztussal. Miért akarja Jézus Krisztus, hogy vele legyünk? Hadd mondjak give you nektek erre három dolgot. És angolul ez mindegyik S betűvel fog kezdődni. And they won't begin with us in és magyarul biztos, hogy nem, úgyhogy... But here's the first one. De az első... Silence. Silence. Silence. A, a csend. Krisztus we'll azt akarja, hogy mi csendességben vele legyünk, és hallgassuk az ő hangját. Gondoljatok abba bele, hogy egy nap során mennyi hangot hallunk. How many of us when you're in a conversation with someone, they're on the phone? az hogy valakivel beszélgetsz és közben ő telefonál vagy telefonozik. <tos> I mean, you're in a conversation with someone and they're going, huh yeah, yeah, yeah, <tos> <így beszélget tos> veled, ha igen igen de közben nyomkodja a telefonját. <tos> Tényleg odafigyel rád ez az ember? És hát hasonlóképpen Istennel, Isten szól hozzánk, és mi meg, ugye, áh, igen, igen, és közben más csinálunk. Mit tényleg odafigyelünk rá? Második dolog? God, Christ calls us to be with Him for solitude és azt akarja, hogy vele legyünk, hogy, hogy magányosságban, vagy, vagy a vele való kettős kapcsolatban legyünk, hogy csak az ő társaságára figyeljünk oda. So busy, és vannak olyan időszakok, hogy annyira elfoglalt vagyok, Jesus Christ sometimes has to say, are you listening to me? <laughs> are you captivated with me? Because we become so consumed with things around. And so really what's occurring here is, Christ is training his disciples in order to send them out. És annyira lefoglalnak minket a világnak a dolgai, és itt is azt látjuk, hogy Krisztus arra tanítja a tanítványait, hogy majd később ki tudja őket küldeni. Silence, hogy to vele együtt, to his voice, együtt legyenek, csöndben. To be with his presence, magányban, tehát ketten, csak az ő jelenlétére figyelni. And és which, which we yield to his will. És a harmadik dolog pedig az, hogy mi átadjuk magunkat, odaadjuk magunkat az ő akaratának. És tudom, hogy, hogy vannak közülettek olyanok, akikkel már így nyolc éve találkozom. Most már elmondhatom, hogy nyolc kamasz gyermekünk van. That means, four, és négy kamasz gyermekünk van. that means four teenage drivers now. <gül> Ez azt is jelenti, hogy minden négyünknek van már jogosítványa. Our daughter Annika is in the process of getting her driver's license right now. <gül> a kislányunk, aki a legkisebb gyermekünk, most szerzi maga jogosítványát. And should watch how I drive with her while she's driving. <gül> és uh, Amerikában lehet úgy, hogy az apuka már ilyenkor beül a gyerekemelés, csak nézem a lányomat, hogy vezet. I'm always telling her yield, slow down. Mindig mondom, slow hogy add meg az elsőbséget, lassíts, elsőbség, lassíts. És amikor uh, úgy közelít egy, egy stop táblához hogy hát nem állt volna meg, hogy ó, oh, hát gondoltam, hogy megállok majd. I meant to slow down. Hát igen, gondoltam erre, hogy le kéne állnom. I said, in, in life that doesn't work. És azt mondom neki, hogy hát az életben ez így nem működik. When you have to stop, you have to stop. Hogyha meg kell állnod, akkor meg kell állnod. Amikor le kell lassítanod, akkor tényleg le kell lassítanod. Him, és ezt akarja nekünk Krisztus tanítani, hogy legyen köztünk ez a meghitt kapcsolat, amikor vele vagyunk, és utána ő hatalmat ad minket a, nekünk arra, hogy elmenjünk és szolgáljuk őt. Just 61. vissza a 61-es zsoltárhoz. Én szeretnélek most titeket felkészíteni arra, amit majd Krisztus tesz a tanítványaival. And then he's going to send them out at the end of Matthew chapter 28. Edt ugye tudjuk, hogy a Máté végén a 28. részben ő elküldi, kiküldi őket. But in Psalm 61, a 61 Zsoltárban, I'm going to read just verses 3 and 4. 4-es verset olvassuk. It's in the context of David running for his life from Saul. Ez ugye akkor történt, amikor a Dávid uh, az életét mentette és menekült Saul elől. And in verse 3 it says for you have been a refuge for me, a tower of strength against the enemy. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge in the shelter of your wings. Magyarul a négyes vers, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadlakja minden sátratban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. The Book of Psalms is written in Hebrew poetry in a style what's called parallelism. És a Zsoltárok könyve az a zsidó költészet stílusában íródott, és ezek ilyen párhuzamos versszakok. And the verses build on each other. és a, a versek egymásra épülnek. Azt mondja a négyes vers, hogy erős bástya vagy te az ellenség ellen. When you think, of a tower, what do you think of? Mi eszedbe, amikor arra gondolsz, hogy van egy bástya vagy egy But, vár? Like a large fortress. Ugye arra gondolsz, hogy van egy ilyen hatalmas erődítmény? We could all fit in a large Mindannyian beférnénk egy ilyen hatalmas várba. Their strength, but is that intimate? Ez egy nagy erőt képvisel, de ez egy ez egy ötös hely. Then what's the next example in verse four? It says, "Let me dwell in your tent." viszont azt mondja, hogy hadd mindenkor sátradban. a tent? Laktatok már sátorban? And a tent becomes a little bit closer, doesn't it? <laughs> a sátorban az emberek közel kerülnek egymáshoz. And then look at verse refuge Az ötös vers második része pedig azt mondja, hogy hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Is, is Christ just a tower for us? Krisztus csak egy erődítmény számunkra? Is Christ more of a tent for us? Vagy inkább ő egy, olyan mint egy sátor. Or is Christ a sheltering of a wing? Vagy egy, egy olyan, mint egy, egy szerető uh, szárny, amit egy ki terít ránk. Is that more intimate? Ez ez egy kicsit meghittab, mint az erőd. So when you come to church, is it like just coming to a tower? I can just sort of step in, I can get my coffee, and when they're finished, when Matthew says Amen, I'm gone. És uh, számomra mondjuk a gyölekedet bejárás, <coughs> olyan, mintha egy erődítménybe menne. Bejövök, megiszom egy kávét, meghallgatom a tanítást, mikor elangzik az Ámen, akkor kimegyek. Or is it a bit closer, like being Vagy pedig egy kicsit közelébb kapcsolatot képvisel, mint hogyha egy sátorban lennél. Or our with really close. Vagy pedig Krisztussal a kapcsolatunk tényleg nagyon közeli. We're Hogy tényleg egy meghitt kapcsolatban vagyunk vele. Let's go back to now 28. Most akkor lapozzatok a Máté 28-hoz. And in Matthew chapter 28, let's just read verses 19 and 20. A 19-es és 20-as verset fogjuk olvasni. And I know that over the next few weeks Matthew is going to be looking through the crucifixion, the resurrection as we prepare for Easter. Tudja, tudom azt, hogy a uh, húsvét előtti időszakban ezt a részt fogjátok nézni, amikor a Krisztusnak a keresztre feszítése és a feltámadása történt. Now I teach in a Bible school. Ugye én tanítok. And I'm gonna give you just a tanítok. Fogok nektek egy nagyon rövid összefoglalót adni az evangéliumokról. Készen álltok erre? Okay, buckle in now. Akkor kössétek be a szövegeket. Uh, Hány törzs volt Izrael népében? And you guys can answer. How many tribes? Mondjátok? 12. Igen, 12 törzs. What did they put in the middle of their camp? Every night that they would camp around. what was right in the middle what structure Mit tettek az ő táboruknak a közepére, általában minden este. Milyen dolog volt ott a közepén? What you, you remember Mondhatat what they built? volt The tabernacle. Volt a sátor. So if you have 12 tribes, 12 törzs. You've got four sides. Négy oldal. Three tribes? Három törsít három three tribes, three ott, tribes. három és három a másik oldalon. Every side had a flag, a banner. Minden oldalon volt egy, egy, egy, egy um, zászló. On one side there was a flag of a lion. Az egyik oldalon egy oroszlánt ábrázolt ez a zászló. Side there was a flag of an ox. A másikon egy egy ökör. Another side had a flag of a soldier of a man a harmadikon egy katona egy another side had a flag of a bird a pedig egy madár of an eagle. igazából egy sasmadár in john chapter 1 verse 14 azt mondja hogy az ige testélet és közöttünk lakozott jesus christ Became a man. How many gospels are there? Hány evangélium van? There's four. Négy, ugye? Matthew, Matthew. Is writing about Jesus, the King. Ő úgy ír Jézusról, mint királyról. Mark is going to write about Jesus, the servant, an ox. Mark úgy ír Jézusról, mint szolgálóról. Luke is going to write about Jesus, the man. Lukács úgy ír Jézusról, mint az emberről. És János pedig úgy ír Jézusról a gyülekezetnek, hogy ő Isten. Máté, amikor írja az evangéliumát, ő úgy ír, mint zsidó, aki egy zsidóról ír, a zsidóknak. Mark az evangéliumát római közönségnek írta, és a rómaiak olyanok voltak, akik úgy akarták hallani a híreket, hogy pick-pack, ott van minden gyorsan, és így akartak Jézusról hallani, mint szolgáról. Lukácsnak mi volt a foglalkozása? Anyone? A physician, egyetlen, vagy egy zeneszerző. Orvos volt, nem fogorvos. Orvos would be a new one. Orvos. Luke the dentist, Luke, csak yeah, fogorvos, nem, no. nem, csak orvos. Luke was a doctor. Igen, orvos volt. And what's a doctor like? Doctor gives all detail. És milyen egy orvosát általában ugye megadja az összes részletet? Hogyha bármilyen orvosi dolog uh, van dokumentálva az evangéliumokban, akkor az biztos, hogy Lukácsban van leírva a legrészletesebben. About all the human side of Jesus is from Luke, as he looks in right into a Gentile audience about Jesus the man. És ő Lukács úgy ír Jézusról, mint emberről, egy uh, pogány uh, olvasó réteg számára, és ő így írja le őt. And then John is És János pedig az egyháznak a gyülekezetnek ír Jézusról, mint aki az Isten fia. And so then Matthew, as we finish Matthew chapter ugye itt látjuk a Máté 28-ban, ahogy befejezzük ezt az evangéliumot. Ő elküldi a tanítványokat. And he's going kifejezést használ. And I'll read verse 19 and 20. He says, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age.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 You are going. De igazából az eredeti görög szövegben ez az, az a kifejezés, hogy ahogy mentek, tehát egy folyamatos alak. Is is Mert Isten akarata az nem a, az utazásunknak a célja köré csoportosul, hanem magára az útra vonatkozik. So an example would be go to Tesco. Egy, egy példaként, hogyha mondhatom, hogy menj el a Teszkóba. Ez ugye a célja az utadnak. Ahogy mész a Teskó felé. Tehát itt is azt a kifejezést használja Krisztus, hogy ahogy elmentek, tehát menet közben, a második kifejezés is make disciples. tegyetek tanítványá. And the word there make once again is not an end product but it's a starting process. És ismét csak ez az ige, hogy tegyetek, ez nem egy befejezett alak, hanem inkább az, hogy hogy kezdél és ennek a folyamatát húzza alá. Learners, hogy folyamatosan tegyél tanítványá embereket. Now when it comes to learning, Amikor a tanulásról van szó, You've got to allow the Spirit of God to cleanse you. Akkor meg kell enged, hogy, engedd, hogy a Istennek a Szent lelke megtisztítson téged. És tudom, hogy sokan hallottátok már esetleg ezt a példát. Néhány évvel ezelőtt. I was getting ready to play in a baseball tournament. Uh, arra készültem, hogy egy baseball veszek részt. A egy hétvégén. És úgy döntöttem, hogy hosszú nadrág helyett, rövid nadrágban fogom ezt tenni. And as I was out the door, és ahogy az ajtó felé igyekeztem kifelé, Krista, my wife, said, I don't think wear feleségem Krista megjegyezte, szerintem nem rövid nadrágban kéne menned. I know You're end up and your leg. Mert ugye a van sokszor így az emberek hogy becsúsznak a adott ah. helyre, és But majd I... lehorzsolod a lábad. És azt mondtam, én nem fogok csúszni, hát én egy öreg ember vagyok. Well, the first time I was up to bat, és az első alkalommal, amikor az én ö, ö, időm jött el, hogy üssek, tudjátok a botta, I hit the ball into the outfield, akkor ö, kiütöttem a labdát a külső szférában a pályán. Of at the first base, ahelyett, hogy ott az első bázison megálltam volna, I decided to go to second. Úgy döntöttem, hogy én a, a távolabb lévő vannak ezek a bázisok, és a távolabb lévő másodikhoz futok el. As I was coming around, the ball was coming in, and I thought to myself, Jött a labda, és ilyenkor ugye ezt neki el kell kapnia, és azon gondolkoztam megálljak, és úgy próbáljam, vagy inkább csúszszak be a következő bázishoz. Stand or slide, stand or slide. Áljak, vagy csúszszak, áljak, vagy Guess what? Tudjátok, mi történt. Így van csúsztam. Uh, the referee called me out. A bíró kihívott engem. I wasn't worried about being called out. Igazán ez annyira nem izgatott engem. I was worried about my wife me out. Inkább arra gondolta, majd majd a feleségem is ki fog hívni úgymond. Because as I went back to the, the bench. a kispadra. I could feel blood dripping down my leg. Éreztem, hogy a vér csorog le a lábamon. So I said, "Oh no." ó oh, ne What jaj, am I do, most mit csinálok when I walk into the house, amikor belépek a házba so was in the kitchen. Krista ott volt a konyhában I thought I, would, <laughs> I thought I could sort of To, to the uh, to the toilet. Sépembe osonok a mosdoba. And I grabbed the shower hose and I began to just rinse out my leg. <laughs> és próbáltam a zuhanyval szépen csak így le ö, öblíteni a lábamat. And as I was trying to wash out my leg, I felt a shadow behind me. So <laughs> hogy éppen az zuhanyal próbáltam a otisztogatni magam, éreztem hogy egy árnyék nehezedik rám. And when I turned around, I saw Krista doing this. Ahogy hátrafordultam, a feleségem így állt ott. So. És rögtön mondta, hogy megmondtam. Mond, you És azt mondja, hogy hát nem így kéne azt a sebet megtisztítani. She proceeded to go underneath the bathroom sink. Szépen a, a fürdőszobai szekrényből. And she pulled out that brown bottle. Elővette azt a barna tégeit, mondjuk betadín vagy hasonló, gondolom. I don't know if it's brown and hung hungry, but it's hydrogen peroxide. Aha, tát hidrogénperoxíd asszem, az még rosszabb lehet mint a betadin. And she looked at me and she said, "Buster, bend over." És akkor azt mondja, hogy na a nagy harcos, hajol csak le. She proceeded to open up kevert hozzá és így rácsúorgatta az én lábamra. All kinds of dirt was coming out of my leg. Mindenféle kosztál volt a sebből. Stuff that was probably in my leg for like five years was coming <laughs> out. Olyan, olyan koszok is kijöttek, ami valószínűleg már öt éve ott volt a lábamban. <laughs> And she looked at me and she said you better have learned your lessons. Kisztára amneszet és azt mondta, hogy nem remélem, hogy megtanultod a leckét. That's what a disciple is. Én egy tanítvány. A learner. Egy, egy tanuló. Are you learning your lesson? Megtanultad te is a leckédet? Go. Megy. Make disciples. Tegyetek tanítványá. A harmadik dolog, amit Jézus itt mond, tanítványoknak, is in hogy kereszteljétek meg őket. It's your birthday today. Ez a születésnapod. When did you begin life? Mikor? Before. Before. <laughs> yeah. Mikor kezdted el? Igen, tehát a balázsnak is ugye a születése előtt kilenc hónappal kezdődött az élete. És nagyon jó, hogy még mindig élsz. When do we begin Mikor kezdődik lelkiértelmen az életünk? Akkor, amikor megtérünk. And it's great to see that you're still living. És nagyon jó látni, hogy még mindig élünk ilyen értelemben is. És ez a megkeresztelve szó is azt jelenti, hogy valaminek a kezdete, valaminek a kiinduló pontja, hogy így bemeríti az embert. Ez egy kiinduló pont, és ezt később nem lehet újra kezdeni, már elkezdődik ilyenkor. But the last word in verse 20 is Az utolsó szó, amit kiemelnék a 20-as versben, teaching. tanítva őket. And that means to be and to to be Ez azt jelenti, hogy továbbra is tanuljunk, és ne hagyjuk abba ezt a folyamatot. Jézus Krisztus szolgálatának az elején ugye azt mondta a tanítványoknak hogy legyetek velem és utána majd kiküldelek benneteket. Silence to listen to his voice. Legyünk csöndben, hogy halljuk az ő hangját. Solitude to be captivated with his presence. Legyünk kettesben vele hogy csak az ő jelenléte foglalkoztasson minket. Surrender to yield to his will. Adjuk át az életünket az ő akaratának. So go, Úgyhogy menjetek, make tegyetek tanítványokká mindenkit, keresztejétek meg őket, és tanítsátok őket. Have you run out of gas? Hogyha kifogytál a benzinből, és még mindig próbálod futni ezt a, ezt a futamot? Last verse. Turn to Acts chapter 2, and this will lead us into the Lord's Supper this morning. Acts chapter two. Ez lesz az utolsó versemet megnézünk az Abc kettőben, és ez fog minket az úrvasorához vezetni ma. There was a man that was running in the Olympics for his country, Tanzania. Volt egy ember, aki az Olimpiai Játékokban Tanzánia színeiben indult mint futó. And as he was running this marathon race, és egy maratoni versenyen indult. Halfway through the race. He injured himself. He stumbled and he fell off to the side of the race. Karubel a verseny felénél, néz, megsérült és egyszerűen csak elesettotta pályán. But he got back up on the track and he began to de próbált visszatérni, és így, így sántikálva folytatni a versenyt. A versenynek már rég vége volt, már be is jelentették a nyertest, elhagyták a, az, a, a nagy versenypályát a Stadium. nézők, line, és ez a futó még mindig futott, és átment a célvonalon, a news reporter came over to him and said, Sir, why did you finish the race? It's been over. You lost. Oda jött hozzá egy riporter és megkérdezte, hát uram, miért futott még mindig, hiszen a versenek már régen -rég vége, miért akarta ezt befejezni? Miles. Azt mondta az, az ember a riporternek, hogy uram az én országom ide tízezer kilométerre elküldött engem. Not just to start the race, nem csak azért, hogy elkezdjem a versenyt, but to the race. hanem hogy be is fejezzem. It's not just about how we start. Nem csak arról szól a történet, hogy hogyan kezdünk valamit, but it's about how we hanem hogy hogyan fejezzük be a futásunkat. And that's why I was I was thinking this this morning, Matthew. I remember the first time we came. We we came in late off the train. És uh... yeah. right emlékszem, amikor először érkeztünk, és akkor még right a Dr. The Padló fölött volt a gyülekezet, az Interspar mellett, és oda beestünk a vonatról. És számomra így kezdődött a mi közös szolgálatunk. Talán egy vagy két diák jött el az első angol klubra és emlékszem, hogy hol jött össze But what's De az az izgalmas számomra, hogy látlak titeket, ahogy most például bejöttetek reggel. It's Nem az a lényeg, hogy hogy kezdődött. But it's how we to run the race. Hanem hogy hogyan folytatjuk a futásunkat. És emlékszem, hogy ő, hogy mindig hoztam magammal egy-két gyerekemet, amikor még kisebbek voltak. And last night it was great to be at the Edwards and in particular I saw Oliver. És nagyon jó volt, tegnap az Edwards családnál voltunk este, és hogy láttam a gyerekeket, főleg, hogy Oliver, hogy egy már egy kis fiatal növekszik, és ezt nagyon jól látni. És gyülekezetként is erre bátorítalak titeket, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan kezdjük, hanem hogy növekedjetek folyamatosan, és fussátok ezt a, ezt a versenyt. And so, let me read verse 42, Acts chapter 2, verse 42. 2, 42. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. As a body of Christ, God wants us to be part of teaching, Fellowship, communion, and prayer. Mint Krisztus teste Isten azt akarja, hogy együtt legyünk a tanításban, a, a közösségben, a, az urvacsorában és az imádkozásban. And when Jesus Christ sent out his disciples, that's what he sent them out to start the church that would be based on teaching, fellowship, communion, and prayer. És amikor Jézus kiküldte a tanítványait, akkor ő is ezzel a célral küldte ki őket, hogy olyan gyülekezeteket alapítsanak, amelyek ezek a négy alappilléren fognak nyugodni a tanítás, a közösség, az úrvacsora és az imádkozás. És ahogy egyre inkább meggyökerezünk Krisztusban, annál inkább észreveszünk másokat magunk körül. We have a tree in Colorado. It's called the aspen tree. Ort van egy uh, fa uh, And the amazing thing about this tree, called the aspen tree, in which it grows, you know, fairly strong above the ground. Nem tudom, hogy magyarul uh, van -e fa, de mindegy, uh, elég erősen növekszik a, a But the incredible thing is, within so many square miles, all of these groves of trees. De az az érdekes benne, hogy több négyzetkilométer területen vannak ezek a fa csoportosulások. És az, amit nem látunk, hogy mindezeket a fákat egy gyökér rendszer köt össze. És gyülekezetként is, hadd legyen ez jellemző ránk, hogy a hét során szerteszét vagyunk mindenhol, de hadd legyen egy ilyen gyökér rendszer, ami összeköt minket. So let's be aware of busyness, that us from Figyeljünk oda az önzőségre az olyan dolgokra, amik el a figyelmünket Isten Every step és figyeljünk way. arra, hogy tartsuk a nézőpontunkat, a fókuszunkat Krisztuson minden egyes lépésnél. Let me pray and um, just turn it over to Matthew and as we prepare our hearts to take of the communion, may we cast away anything that is distracting us. Imádkozni szeretnék, és utána átadom matt a szót, és szeretném, hogyha az imában odafordulnánk Istenhez, és próbálnánk minden dolgot így kiverni a fejünkből, ami eltereli a figyelmünket Krisztusról. Me Mátkozom. We do, we do to Menjél, Atyán, köszönjük neked ezt a délelőttöt, Köszönöm annak a kiváltságát, hogy egybegyűlhetünk. Like Hadd legyünk ö, olyan teste Krisztusnak, mint a tanítványok. That we come together to be with you, which is intimacy. Hogy veled együtt vagyunk, egy meghitt módon. But each day and each week we go out with your authority and your power in the lives in which we live. De minden héten a te hatámad és a te erődeddel megyünk ki az életünkbe. És szeretnék mindazokért imádkozni, akiket teljesen így lesújt ennek az életnek a a a terhei. That would of to, to those burdens hogy nekünk mindannyiunknak, hogy hogyan tudjuk levetni magunkról ezeket a terheket. And that we could run the race és megfutni, ami versenyünket úgy, hogy a szemünk csak rád tekint. So Lord, even now as we take communion. Túram, most, hogy úrva, úrvacsorát veszünk. May we have eyes that are focused on you. Hadd legyenek a szemeink teljesen rajtad. És a had, szíveink had szíveink ezenek be a te lelkeddel. Thanks, Lord, for teaching us this morning Your Word. Istenem, hogy ma is a te And we give You thanks for who You are. És azt, aki vagy. In Jesus name. Jézus Amen. Amen. thanks for listening.